لا tasal عن nasabi salba qaya lkutubi an musulim lam tazal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu wa na'udhu bilahi min shururi anfusina wa min seya'ati amalina man yahdihillahu fela له lah wa mayyudil fela hali lah wa ashgadu an la ilaha inna Allah wa ahdahu la Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashafihi wa man tabi'ahum bihiksan ila yomiddeen amma ba'd fa inna khair al hadithi kitabullah wa khair al haditha di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al umuri muhdefatuhah wa kulla muhdefatin bida wa kulla bida fin dalala wa kulla dalal finna dosa s'mimali serju tipus predavanja vezanik za vezanik za Kaborova i ono što se radi po Kaborova. Pa smo prošli put govorili o propisanim i običatima među njima ima kao učenjaci razilazi. koji se rade oko Kaborova, odnosno govorili smo neki 10-etak 9, tačnije 9 mesila vezani ono o čemu su došli jeski tekstovi. Imuz je ostalo govorili smo o gradini na Kaborova. Posebno govorio da se podsetima Pa smo spomenuli da je ispravn stav da nije dozvoljno graditi na kaborovima, na mezarovima. Također govorili smo o drugoj teme, te obilježavanje kaborova. Pa smo rekli da je najispravnije, da je dovoljno obilježiti kabor, kao što došlo u vjerod osnovan hadisi od ashaba, da se obilježi sa nekim posebnim kamenom. Također govorili smo o pisanju na Nišanima, pa smo rekli da je stav da ne treba pisati da ne treba pisati da po većinu učenjaka makro pisanje. <coughs> Tako je govorili smo o zjaretu kaburova, pa smo spomenuli da je to podaje to obstehav za muškarce, a za za žene za žene ima veliko razdaje učenjacima i bližje stanovno su argumenta da je ženama dozvoljeno takođe da ziarite kabur nakon što je u početku bila zabrana, znači došla derogacija. Poslije koja se spominje prilikom, odnosno Zikru Vladovi koja se kaže prilikom prolaska ili dolaska na kaborove koja je propisana došlo kod Vladovica u obilježnim uslim u, u svom sahiju, u tri rašta i vajeta koja se učekaja da se dođe do mezarova do kaborova. Znači i, i ono što je došlo kod Vladovica to je da se dovi, da se to Vladovica može iskući kod kaborova. Znači nije tu propisano <coughs> činjeni fatihije, niti kojana i tome slično. E, Također nakon toga smo govorili o meseli e, putovanja, radio obilježenje nekih kaburoha određenih. Pa su svojim razilaženjem učenjaka po tom pitanju i ona ispravno stav da na osnovu hadisa i verdosnog tefeku na lehi da nije dozvoljeno ići na putovanje radi posjećivanja kaburova. E takođe nakon toga su govorili o klanjanju na mezariju, pa su spomenuli razilaženje učenjaka e, oko klanjanja da na mezarju gdje je bliže i do dozvolje situacijama a a govorio se takođe planjani drugih namaza na mezarju pa smo pa smo smo stav učenjaka u koliko nema zilažinja to da nije dozvoljno hraniti druge namaze na mezarju a e, i od predzadnjih mesela koje smo govorila to i učenje Kurana na kaburovima pa smo naveli predavnu baba номера koja je slaba to je naš najvrednosni što je presno naj Najbolje što je pre, preneseno po tom pitanju, i to, i to je slab, uh, slab hadis, odnosno slab rivajet. Uh, tako da ništa vjerovostava, nije došao pitanju učenja uh, Kur'ana na kaborovima i da je ispravno, da ona je kustrijava na određenom učenju Kur'ana u određenom vremenu, da je to notarija. Uh, da bi na kraju završili govor sa pitanjima klanjanja u džamijama oko kojih ima kaborovi ili u kojima ima kaborovi, pa smo spomenuli, što se liče džamija, oko kojih imaju kaborove, ako je džamija prvo napravljena, pa nakon toga kaborove oko nje, da je dozvoljno klanjati u tim džamija, pogotovo u srednji poput naših, gdje, gdje je većina džamija da, da, da, tako izgrađena na taj način, gdje su mezarja izgrađena nakon džamija, a ako je kabor unutar džamije, da treba izbjegavati klanjanje u takvim džamijama, a ako je a, kabor koji je unutar džamije, upravo pravcu kibli, tada je batim namazni i dozvoljno u tim džamijama, znači to je razime prilike tema i tematika koje smo govorili vrši put, a sada imam namjeru da da govorim o kao što je nagoviješno, znači o spornim ibadetima koji se čine nakavorama. Pa ćemo spomenuti samo neke primjere, ono što imamo u praksi, koji imamo i dan danas i koje imamo iz istorije Islama, na odriženim mjestima što su učenjaci zabilježili i govorili o tome kao velikom krupnom problemu u momentu, a to je da, je da je se putem Kaburova i ono što se Rade Kaburova ponovo vratio Širk u ovom umetu, znači da se, šir, se raširio Širk i veliki i mali, i to raširio su svim svojim oblicima, ona poznata tri oblica, Širk u Urbubijetu, u Luhijetu i Esmaju sifat i i veliki i mali širk. Sve to možemo naći znači, u praksi kod ljudi koji, koji radi određene stvari koji radi oko kabrova. Što se tiče širka o rubobijetu, a mi znamo da ovo šta je rubobijet, a to je uvjerenje da je Allah Želšanovu jedini onaj koji, kojeg, kojeg trebamo izdvojiti, u tome da je on stvaralac, da, je, da, da on obskrbljuje, da on uživlje, umrtljuje i sva druga svojstva koja su na samo Allahu subhanahu wa ta'ala. E, mi nalazimo, u praksi naći da a, oni koji radi određene i sporni stvari oko kaborova ili tako zvane kako učenja zavu a, kuburin ili kaborin, da kodnji njih postoji širk i u ovoj oblasi čak, jer smatraju da oni koji su kaborana od vjerovjesnika Uh, Evlija, Ashaba, dobrih ljudi i tome slično, šeida, smatraju da oni čuju, da oni vide, da oni se odazivaju na ono što traži od njih, da, čak da oni znaju Gajb, oni koji su taborovan, znači, smatraju da oni znaju Gajb, da imaju kudret, da imaju kudret, da, da, da, da rade, da radi e, na tome da, da vrše vrši promjene od događaja na dunja aluku i na nebesima i na zemlji da mogu utjecivati umrtljavati umrtljavati tako da nevidim primjer toga zaista tako e, e, imaju verenje da oni koji su kaborama da mogu da koriste i da štete a naravno da je to da je to, je, to, to samo može Allah svtanam znači to je nema sumnje to shih uru bugije Znači, nema sumnje da je to širku uruh objeta, ako da oni koji su Gaborav imaju takvu mušu. Naravno, ne treba da nas buni, ovdje šubha njihova koji kaže, jel, oni to imaju moć, ovo, zato što im je Allah Ješanu dao to, to je. Jel, to je poznati izgovori mušika koji su imali vjerenja prema kipojima koji su bili, jer su oni smatrali, person, kipovi su bili pers, personifikacija određenih eh, dobrih ljudi, kao što je bilo u Nuhomu narodu, I, ili tome slično pa su zmađr dali Alah'an dao moć u uh, tom kipu kamenom drvetu tako dalje da, da da mu je dao moć da radi uh, ono što oni traže od njega tako da taj izvor je ta izgovor uh, izvor mušrika uh, što se tiče uh, ovaj ovi drugi širkova znači oni su još jasni po pitanju znači širka u esma uh, i sifat i širka u loviyet znači po širket e oni jer naši ispunjen u svakom smisu od strane oni koji, koji, koji su svoju vjeru sveli na posjećivanje kaburova jedno što se radi oko kaburova po pitanju e, smalo cifad narodni činjači jedan navode kada oni jel kada oni smatraju da ona kojoj kaboru može da ga opskrbi može da ga opskrbi može da mu šteti može da mu koristi znači oni faktički smatra da da onaj Evodija, šehid ili vjerovjesnik, obično su uh, Kabor vjerovjesnika većina izmišljen skoro svi, uh, mimo poslanika, s.a.v. Uh, kad oni imaju ta ovjerenja, to znači da pripisuju da je taj koji je Kabor, da je on nafija, da je on dar, da je wahab, da je razat i tako dalje, to su, to su imena Allaha s.a.v. I time čine je šir, čak i u Allahom lijepim imenima a što se tiče znači to shirka u logiji da ga ne spominjem znači to je mnoštvo stvari koje su dešavale oko kabrova. Uh je stvar da, da je najraširenija najrešenija badet koji se radi od strane onih koji posjećuju kabro, a to je traženje bereketa, neka te beruka. Traženje berekata od onih čiji kabro je posjećuju. Na raznolike načine, znači vičem pomenjem posti primjere, znači na koji način oni tra, traže da reke to tih stvarima. Takođe od ibadeta koji radi a to je a, smatraju da oni koji su kaborani da oni mogu izlečiti izlečiti njihove bolesnike. Takođe da mogu da mogu a, ženama koje su neplodne dat mogućnost da rode. Takođe smatraju smatraju da da mogu izliječiti, znači ovdje spominje čak određeni kaborovi, šta ljudi imaju vjerenje prema određenim kaborima kada dođe od ta mjesta, u čemu koristi za ljude. Za neke kaborove kažu, ako te boli glava, možeš otići kod tog kaborova i ovaj, tražbe reketa, protrljati se na prašinu ili na sam kabor, pa će te prestati boliti glava. Znači, do tih detalja, znači idu do tih, znači, gde, kod nekih kaborova da se ih može izliječiti groznica kod kodakih bolesti unutrašnjih organa jezika i tome slično. Naći do te se da znači imaju uvjerenja prema, prema, prema onima koji su kaburojma. Do tim vjeri znači da da idu u detalje šta sve mogu ljudi da izliče. Ono možemo reći ovo nas je toliko nečudi to je možda poznato mnogima, čuli su čital su ali što, što ima od neobičnih stvari koji se dešavaju oko, oko Kadborova i to da, da su to navede ljudi, ne sa strane nas koji kritikujemo strane selefija, selefijski učenjaka i njima sličnih i drugi koji su kritikovali, nego od onih koji su historičara koji su, ili oni koji su pisali putopisa i tome slično pa su navodili stvari koji se rade u podređaju Da je zanimljivo da, da, da, da spominje poznati, poznati sufijski učenjak Šarani koji je napisao jednu poznatu knjigu koja je najveća naj, naj zbirka praznovjerja ovih koburijina, oni koji imaju viđenja prema kaborovima, u kojemu spominje da je od keramita bedevija, beda viejo je pano u Egiptu. I to, kaže njegov kerameti, je to da on ovaj da je on tražio i da on traži da da osobo kada, kada, kada se oženi i oženi znači na početku samog braka da ode sa svojom suprugom da ode sa svojom suprugom i da spava sa njim kod njegovog kabura zbog bereketa i fadla da ona, znači, na tom mjestu izgubi djevičanstvo i da je, da je to od njegovih keramijeta. On to navodi u svoju knjizim. Znači, do te mjere, znači, da idu da... A, a sa druge strane prenosi se na drugim mjestima, poznato je, poznato je u Sudanu, i to čak u savremenu dobu, da, da, da, da imaju biženja određeni ljudi a, koji smatraju da je da je od, od, pohvalno i dobro otići sa svojom suprugom e, kod određenih Adriha, Darija, Mezarova, Mešahida, kako iz zovu narodskom jeziku, određene Evlija imaju određeni evlijek kod kojih se ode i da čovjek ima intimni odnos sa svojom suprugom kod Kabura. Naravno, biraju momente kad nekog ne, kad nikog nema i tako dalje, ili to nekad ravadi sa il, i da bude u prisusto drugi. E, pod izgovorom, pod izgovorom, znači pod tvrdnju, Da, da se time e, stiže bereket u braku sa tom suprugom. E znači do te mere ovo je naravno kada ovo spomenju znači ovo govori znači, do, e, znači na koje dno je so e, otišla dijela i radnje koji su šerijski sporne vezika ke sumije koji se radi oko kaborova. Oko kabor naru mislimo da govorimo o kaborima na koji su izgrađene određeni određeni torbeti ili su napravljeni kaburovi, dograđeni mezarovi i tako dalje na kojima ljudi imaju određena uvjerenja prema njima. A takvi je jednošto, govorili smo o tome. E, također, e, po, pitanju, po pitanju Hamailija, tema ima e, i slično tome, e, amuleta ili kako ih već zovu, znači po pitanju toga znači, ne trebamo ni govoriti znači, koliko je to rašireno a Rashidna stvar da se da znači, hamajlije i amuleti da se pravi da se da se pravi znači, od, znači, na, kod Kaburova ili od nečeg što je, što je na Kaboru. od zemlje na Kaboru to nešto slično naravno sa sa da to koristi da puno koriste odaju stvar zašto je napravljena zašto je napravljena hamajlija hamajlija i to je naravno prošireno I, e, i naravno to ima određenu vrijednost kod osoba koje se bavio time koji to pravi i tako dalje. Prenosi Ebu Beker Iraki, a on je jedan od, od tih koji je pozivao e, na obilaženje kamburova i od radnje koje se rade oko kamburova. E, on je, a inače je, je bio i imam i, i hatib držav, znači bio, predvodio namaz, držao je hutbe od jednom mešćidu paon tvrdio zabilježena ta izreka zabilježi kvaro ma sufio knjizica se zove per dijaloga sa sufijama u toj knjizi je zabilježeno da on da on rekao kaže da autu laha siktasenavatin and yurz an yurz qani an yurz qani urzak kaže dobio sam Allaha svona taala 6 godina Dama Opskrib i djetetom pa meni Opskribil. Kari vodhebtu ila sheikhi Mustafa Nakhshbandi fi Erbil fama ent istarathtu hu bihi vata lebtu min hu valed hata ruziktu bittifleini tau amein. Kari pásamoci shakosvoga sheikhi Mustafa Nakhshbandi u Erbil miesto Erbil kari pásamoci Kaže traži pomoć od njega, po ovom pitanju, tražio sam od njega da me obskribi, da me obskribi djetetom, kaže, pa sad kaže, bio obskribljen sa, sa dva djeteta, bio obskribljen sa, sa dva muška djeteta. E, hoće da kaže, hoće da kaže ovdje, znači, kako koristi, kako koristi odlazak na kaborove, kako koristi odlazak na kaburove i kako je pojevnno potrebno da ljudi kada imaju određene probleme da idu na kaburove i da dove i da traže od onih koji su kaborovima. A pa često je i ono i poznati izmišljeni hadis ima koji pripisuju i da ajatkumul umur ta alaikum bi ashabil qabul kada vam stvari postanu teške, nerješive, problemi se nagomilaju u životu, na je da idete na kaborove. Kod, oni kod evlije koji su na kaborovima, da tražite onih, da tražite rješenje, problem, rješenje problema. I ovaj poznati, on ga pripisaju da je uh, poslanik kroz Sadlanzelem lažno i izmišljeno, uh, da je to hadis, da je to rekla poslanik Sadlanzelem, spominju svojim knjigama. Naravno, njima je, ne treba sened, jer uglavnom se uvraća na sufije, njima ne treba sened, negdje to neki sufija dođe u nasrce taj hadis, i tako ga prenose. Uh, i time dokazuju opravdanost i potrebu da se ide na kaborove, da se dovide, se praži od I poznate ovo, jel, čak, čak možemo čuti i naći, danas možemo naći od znači, šejhova, svjedno sufija od šija, koji javno govori o tome da kaže po pitanju ugdobljenja i traženja, ugdobljavanja određenih potreba, obježuju zašto je ispravno doviti, tražiti, rješavanje svoji problema uh, od onih koji su ukopani u kaburojma, a ne od Allaha dželešanu direktno. Naravno oni su u bijegi, su on tumači da u stvari Allah Žanu da on ima moć da to rješavaju nama, onima koji koji uh, dovijemaj građani. Al kaže zašto je to ispravno? Pa kaže eto, praksa je to pokazala. Kaže ti dovijemaj Allah dželešanu kako hoćeš da ti dadne ovo, ono godinama, niš, dok hoćeš godinama ništa, ništa a kaže uputiš do ovom Ali, Fatimi ili lovi nekim tamo evdijama sufijskim šajgovima kaže i budete ispunjene dova. ovom. Pa eto kažem sad iskon taj, gdje je jače, gdje je bolje ide, gdje više pali. I kao tvoj argument, jel, da je to u da je to opravdano, jel? I zaista, znači ljudi, a pat se od problem, ljudi su praznovirni. Pogotovo žene. Kada kažem više nas jedan je navano nešto što je začučurano, zamomoreno, nešto što je što je onako onaj nejasno i više naginje tome nego stvari jasne po dan. I nasjedaj na to ljudi koji su a, slabog znanja i nemaj povjema vjeri, a leto tretiraju sebe da su od od muslimana i tako dalje, oni na ovizi stvarno sjedaju vrlo lahko, znači to jest kod njih, njih je jasno po dan. I ne bi to čudno, pa ne bi nasjed, ne, ne bi čudno to sam da ljudi koji su neobrazovani, neškovalani, a, Nema znanja o islamu, šarijetu, pa nasijedimo na te stvari. Al kad doktore, magistre odrijeđenih oblazi, neislama. ako su i od, od, od, od, od, od onih koji završili islamske šarijatske škole, pa pozivaju ove stvari, znači nema sam umjeti su tu novotar, da su na dalaletu, a, ako, ni, ako ne radi nešto što izvodi islama od širta i kufra, nego govorimo ovdje znači, da nažemo ljude koji su Recimo, arhitekter, ovaj dobar ekonomista, ovaj psihijatar, psiholog, ovako, onako. I onda oni upadnu u sufizam i na, sa te mistične strane priđu islamu, a to po, pogotovo na zapadu, kada pametni, inteligentni ljudi prime islam, više naginju misticizmu, pa lahko uđu u sufizam. I onda oni počnu da vjeruju u ove, ove gluposti. I počne tu im godin, tu im štima. Znači, odgovaranjima, ali šta je ovdje, šta je ovdje problem, znači, znači tolika znači, školovanost, učenost iz tih dunjaločkih oblasti, sfera života i onda da nakon dođe van, ispade veliki jel, idiot, glupan, totko vjeri ovakve gluposti, jel, da se ove stvari mogu dešavati, da se takva čudesa, dešava i tako dalje. Znači, to je ono što je neobjašnjivo ne, ne spojio, a toga imamo stvarnosti, zaista toga imamo stvarnosti, to ono što čudi, A može razumjeti koji nema znanja pa da, jer ljusus skloni prazno vjeru, pa da upadne A čovjek inteligentan, pametan, bogat, napredan, na nekoj funkciji u državi, i tako dalje, i ono dan pada nešto što je čisti paganizam, što je čisti širke. To je, znači, zaista nam jašnjava. Ali eto, dešava se i to u <clears throat> Kaže Arefe Abduh u knjizi koja se zove Mevalid, mislim, Mahruse, govori u knjizi koja se zove Mevalid Mevludi, U, u, u Egiptu. Zašto ti ćemo u Egiptu? E, spominje jedna, jednu stvar, opisuje on stanje, kako je kako je stanje e, kod onih koji odu kod Seida Bedarija. Na, nje, na njegovu kabor i rade oko kabor i tako dalje. E, da ne navodim naraskom araskom, on kaže e, kaže ja sam nasio da sakupim kaže u, u knjigama što je zapisano, kaže koji su menatebi, to su vrline i vrijednosti, kaže Saida Bedevija. To je ono što su s njima napravili kabor i što, što radi određeni vata od njegovog kabora i što ima melud godišnji kodnjeg, radicu oko, oko njegovog kabora, znači na kojim pristvoje, znači zna se 10 to je zabilježdje, to je daljno bilo još, Znači četiri miliona ljudi dođe i okupi kada njemu ne obud. Znači to je, nevratno, više nego na, na, na, na, na hađu bude. Više bude nego na hađu. E, pa kaže on, pa kaže, pa sam sakupio što je zabilješeno šta sve ljudi od, doživljavaju od tih kerameta. Od kerameta neobičnih koji se dešavaju ljudima koji dođu na, na kabor Seida Bedevija. I kaže, to su, kaže, kerameti jako neobični, kaže, i, i čak ne mogu se opisati u knjigama. Kaže od primjera toga je, kaže da je od njegove keramete da on ozivljavao mrtve kaže. I to je kaže Bilježno. Kaže također od njegove keramete kaže da on spašava ljude iz zarobljeništva. Znači neko bude zarobljen, kaže pogotovo kad su bili lad znači kada Kefir zarobe neke muslimane, on ih spašavao iz zarobljeništva. Euh, također kaže, kaže on ima moć da i to kaže. On ima moć, kaže, da kaže nešto, kun fe je da kaže nešto, budi ono bude, kaže. U lavu pomoć, uza lavu domovač. Znači, toliko je moć Pa kaže, ova što je piso, kaže, kaže, pa kaže, mnogi, kaže, od njegovih sljedbenika, od Sejda Bedevija, kaže, dižu ga na stepen, fi menzilete esma mi mrtvetele biha, dižu ga na stepen, veći kod od stepena je vjerovijesnika i poslanika. Au, no prinsipno meni znači ova stvar koja je spomni da, da ljudi su ubjegli, znači nema sumnje da su to jela da su to da, su, da onaj ko ima vakog ideja da je, da je to čistih šerp koji da izvodi iz šama. Euh, spomeni takođe Rešida Rida, poznati egipatski učenjak, euh, ono što on lično vidio. Kaže lično sam video ljude posmatrao, znači nije to jednom. Kaže, uh, i nazivo znači skupina od ovih haula kuborin znači nisu, njih nazivaju tako kubor kubor znači, no, znači na žena kaburovi kuborin znači oni koji obožavaju kaburove to to je najbolji prijedim vidio se i kaže uh, skupina njima kažete tu for haula kabur seida bedi kako tavafe oko kabura seida bedevija i ubjegli su da je to u stvari da je, to, da je na, na stepenu druge kabe kod muslimana, da ima vrijednost, da ima veliku vrijednost kad se talafi oko, oko njegovog kabora. E, ovaki primjera, znači ovaki primjera, znači, možemo pričati zaista, versove, znači ono što se može sakupiti, što su učeni sakupili iz raznih zemalja, šta se sve dešava, poput recimo toga što se zeta u Aritreji, da imaju određene kaboro-adrehe, koji su zaštićeni u državi, koji se čuvaju, Koti kaburova, ljudi dovode, dovode ovce, krave, donose šećer, kahvu, čaj i donose i žrtvu žrtvuju koti kabure, ostavljaju. Ostavljaju, znači, koti, znači dovode životinje i kolju kao kurban, znači krave i ovce, a donesu šećer, kahvu i čaj i ostavljaju tu. Znači ostavljaju tu i tu je dato kao evliji i tu je od njih kao njihova, njihova žrtva da donesu, znači ti mrtvima donose, naravno ko uzme, ko uzme ove stvari, uzme oni takozvani senede, to su ljudi koji čuvaju kaborove, koji, koji su određeni ili određene institucije, i oni čuvaju tu borave i on normalno uzme Odesa, a to više nije bitno. I on ima izgovor zato što pa kaže, pa je kod kurban koljima laođeršanu, on se zakolji, on se zakolji i ljudi vam pojedu, tako i mi donesemo ovu, jel, evni, a to ko će ga pojaskati, to nije bitno, bitno, jel, ovaj, iskred nijeti kome dato i zašto je dato. Uh -huh. a, također imaju kaborova, znači varitre, imaju kaborova a, oko kojih tavafi, i ne samo da tavafi, nego kad došli tavaf dođu i leknu i uvaljaju svoj prašino kod to kaborova, da ostane prašino jer u njihoj breket, da ostane na njima ta prašina. A, a, po pitanju toga, znači da traži, da se rešava njenoj životnih problemi, dobi da da dovi da im a, oni koji su kaburova ukopani da im rešavaju njihove njihove nedače belaje životne znači to je to normalno to je standardna stvar koja se radi čak kaže, govorite ovogona znači, samo što govori trej znači spominju znači i čak i kod nje rašireno to da ima nemorala oko kaburova nemorala određeni a, znači kad dođe a, a, a, nemoral znači nije dođe mu sa suprugom nego doću, određeni žene i boravi, određeni muškavaci, čak spominju, jel, u mnogi spominju da, da, da kod mnogih ovih kaborova u raznim zemljama u snimanskim postoje dvije skupine ljudi. Postoje jedni koji, koji borali stalno tu. Budu toliko zapuštani, ne šišaju se, ne priju se, ne tijeku brkove, misli se, ovaj, ne sređuju se nikak, ne kupaju se nikak, cijelo vrijeme sjedi tu oko i kao zikr spominju nešto dove i tako dalje i oni koji dođu smatraju da su tu neki ovaj neki vrijedni ljudi bitni ljudi i do stvari posvećuju se ovaj na posebnu pažnju posvećenja ibadete boravak na tom mjestu je boravak na tom mjestu je, to je velika stvar i onda kad dođu uspusi od njih otaru potaro i kao uzmu ibreta vidiš kako su oni koliko su oni žrtvovali cijelo vrijeme boravi tu A oni kaže, jedna pokrije svoje stidno mjesto, znači sve od koljina do pokrije, da to pokrije, ono je ostalo otkriveno i on je raščupan, e, ovaj, neuređen, usmrdio se i oni dođe po njega i to je jedna skupina. A imamo drugi koji su uglađeni, zaglađeni, u novi vreme sa kravatama koji su fini, pedantni, dođu pa, e, i oni su dignu ruke, kažu ba, baba, baba dozivaju kao babo, dozivaju da babu, ono koji ono je kaburno oni babo odovi njemu zivaju i to su i oni koji dolaze znači steču dojam da, da, ova, za te ljude da su oni ti koji se posvetili se tom mjestu znači dođeš da i bade tu znači to je to je već, veća daređan jel da dođeš bliime potrošiš na da se i badeš i zaboraviš dojam totalno kakav dojam ova jedan ima znači totalno ova, ne, ne od osobi ostaje dojam za posebe skrubs a obično to budu neki protoger ljudi znači verzije sezonae, to su neki lopovi bandidi i tako dalje koji imaju cilj uzjeti metak što se dose i, i to meni zlično. Međutim ljudi koji dolaze znači oni tretiraju kao ljudi koji su jel, koji su ovaj koji su na poslovnim stepenima da rečima na na tom mjestu, koji borave na tom mjestu. Također ovo i su se navodi uh, u Sudanu, Kažu još gore su belaju Sudanu, gdje posto i ono što se radi oko kabora. Uh, su da ono postoje učeni, ponavodni smo učeni koji drže predavanje versove, pišu knjige o tome o fadlu i vrijednostu obilaženja, obilaženja kaborova i e, adabima obilaženju kaborova. Naravno, ne adabim ni šerijaskim nego njihovim ovoj novotarskim uh, mušičkim izmišljenim uh, čak i ali ima poznata knjiga raširena Menasiku Hadžina Šahid uh, Menasik, su obredi obavljanja Hadža oko kaborova. I u toj knjih se objašnjava fadl, vrijednost, objašnja kabor. Normalno to već većina onih hadisa, na njemu to sve izmišljeno. I kao, na koji način se obavlja i šta se radi i tako dalje. Od tri stvari, jer smo ovo su danu u Sudanu, u, knjizi, u knjigama koje su napisane imaju sljedeće stvari. Kako se obilazi kabor? Na koji način? Znači imaju adabne, te kako otići tamo? Kaže, kad odeš, jel, dođeš, dođeš se, dođeš blizu, ovaj, torbeta ili kaborova zaštićeni, e oba, znači, pravilo je adab je da se skine obuća prije nego što se uđe u to mjesto to sveto mjesto Kokabura e, znači skine se obuća i uđe se znači bez obuće to je iz poštovanja tog mjesta gdje se ulazi naravno e, naravno pril prilikom izlaska vi znate poznat tvar znači, ne izlazi se da se leđa nego se natroške vraća natroške se vraća izlazi iz te prostorije prije nego što se uđe mora se traži dozvola od čuvara tog turbeta, da ti on dozvoli e, i taj adab se ne smije preskakat. Zašto se ne smije ovi stvar preskakat? Zbog toga da se ne da ljuti onaj ko je kabor, kako će ti kraž od njega, a, a, a preskočiš ovi adabe. Pa onda kaže od adaba je to e, da činiš e, te teberluk da ti činiš Teberuk i to ima opisan kako, na koji način. Teberuk znači od turbe, odnosno jedno je uzmanje te, znači, Teberuk od turbe koji je napravio mezar, a drugo je od samo meza. Kad dođeš, ako ima prašine, ako, prašine, od onaj, ako je napravio do željeza, od lima, od kamena, da se potariš po tome, na koji način se treba znači, trljati od to. Uh, Adabi kad se sjedne i stavi se ruka ili dio tijela nasloni se na kabor i određene dove se ponavljaju da se, da se uh, onda ili zastaviš ruke prijeđeš preko kabura pa da po tijelu se natrljaš radi bereketa da odiš takvim bereketom od tog kabura uh, To je vezano Adabi za bereketa, znači traži uzmanje tzv. teberuka znači, uh, znači potiranje po, po kaburu i uh, po, onda poslije toga po svome tijelu to spozirnje adabe, pa onda adabe tavafa oko kamora. Znači i to je u raspostavanjima, način kako se to radi, tavaf sa koje strane počinje gdje završava, koliko puta, jel sedam ili više i tako dalje, to sad, znači to već nauka, to, je, to treba izučavati. Dalje onda način kako se dovi, kako se, dovi, kako se traži pomoć. Znači, Kad se dovi znači ne, ne, ne doviji se jednom, nego moraš ponavljati više puta, više puta, znači moraš biti uporan, dovi i u traženju pomoći, pomoći. Uh, kaže, onda ima, ima koji, znači, ono što kaže kako da se pokaže uh, iskrenost u, u, u, tim, uh, u tim radnjama koje se radi, a to je da je, da je neka da osoba da znači, će pušta glas a neka, neka osoba da šapuće u sebi da ponavlja, znači to sve radnje koje je raz, razvisao raz, od osobe do osobe. pa onda znači, uh, kako se upućuje dola u toku, znači imamo dola, kaže u toku tavafa i dola koja se radi mimo tavafa Znači, to zvije različite stvari. A onda zanimljuju ovdje da spominju ja, o, o imadagma. madavnima. Spominju se primjer jedne žene. Ta žena je, kaže, zabilježuje njen slučaj, kaže da je došla do, do Habbura, odnosno do Turbeta šeha Abdulbakija. I ona je došla tu htjela je a znači nje nađi dodaske da da za trudni tela da dođe da dovi na to mjesto tražeći od, od, od šeha da ona može da da zna da trudni pa je kaže ovaj to je jedan primjer duga je žena uzme kaže došla došla sa svojim sa svojim djetetom sa svojim malim djetetom i uzela to i uzela to dijete kaže i podigla ga i podigla ga kaže i dovila i dovila i tako je onda na kraju kad izgovorila je sve te dome držajući svoje djete kaže krenila onda, onda pogleda gdje ovaj, je trebala biti glava šeha ukopana rekla kaže ja šehe esenjak i kaže o šehe si čuo čuo ovo što ti ja govorim što tražim od tebe kao malo onaj kao nije oče da kaže da naglasi to da naglasi šta je dovila pa kaže podigla glas kaže ja šehe Samijati, ošekar je su čuo, čuo ono što ona, što ona njude ovično traži. Uh, Oni koji zabilješ to je bilo, uh, pod, bilo znači, jako neobično da na takav način, ali pazite, imamo drugi primjera, da dođu ljudi, da, da dođu osobe, uh, obično to znaju bit žene, i da napišu papir. I na papiru napišu svoje potrebe. I ovdje na papiru zabilježi treba ovo, treba ono, ovako, onako, koji, znači šta da se ispuni, šta traži od evlije tog šihaka ukupan, da, da riješi tije probleme i ostaje papir. I papir neće iza trpa gurne ga doli i tako dalje. Nadaju se da će biti odazvan da ćeško počitati ovaj kabor i tako dalje. Jer on svakako, jel, on svakako ima, je ogromnu moć i da djeluje, da radi, da čini šefat i da kako, po čemu, ono po čemu su oni ubijeđeni. za zanimljivih primjera je bilo, da, da, da navodi konkretan slučaj, Da se desio, ovaj, u Egiptu da su našli papir, e, na kaboru čini mi se da je Bedevija, žena ga je nekada napisao 1950. E, I u tom, e, to, tom papiru je bilo gubačen papir, i tom papiru je bilo. pisalo da ona da, da, da ta žena koja je dovela, da ona traži od e, Seida Bedevija. Da, a ta su bili ratovi ova, između Izraela i muslimanskih zemalja da ju oći da bedevija da u roku od 7 dana da počisti da da, istira, da da uništi da uništi izraelčane židove, da ih ubije da ih poništi da nestanu sa lica zemlje jer su zvali toliko iz dubu muslimanima i tako dalje. I tako na takav način napisalo papir i još 7 dana da će za 7 dana rađu, da se to riši. Uh, e uh, od oi način pisanja traženja ta, na, nađeno kod uh, u kaburu imama Šafi da je žena da je žena nekad došla i na njene papir koje je napisano detaljno sve šta se ona žali šta traži šta su prelo bavještala njega šta treba da riješi molih ga da, da, on, ovaj, da to on riješi i tako dalje narodno su obježenjevel da je on ima moć da mi data moć od strane lađe lešano Ovo samo govori, znači, govori na koji dna no, su pali znači, muslimani po ovom pitanju. Zamislite doći znači, kod kaborova ljudi, ako uopšte ti kaboru se u, u redu, da ukopan ona koji je ukopan, da koji mislije da ukopan u kaboru, i da traži se od mrtvi ljudi da rješavaju stvari koje samo može riješiti Allah su vana ta'ala. Znači, da se treba objeđivati plav koliko je to nenormalno, koliko je to nenormalno uopšteno, da ljudi radi, a onda to da radi muslimani koji se prepisuju ovom umetu. To je nevjerovatna stvara. A što se tiče ostalih stvari koje se rade. ovim adabima kod kaborova, to kako se čini srešta, kako se klanja kod kaborova, kako se čini i tikaf, znači ima tikaf, kaže, koji se čini mjese dana, ima onaj koji se više ili malje, zavisati koji cilje moćeš i to detalje opisano i utopiti kafa koji su radnje poželju da se radi oko kaborova. Znači ovo sve posjeća, sve što se radi u kaboru posjeća na ibadete, mnogi stvari, na ibadete koji se, se radi u džamijama, u mešćidima, koji noj ibadete koji su pući samo Allahu subhanu wa ta'na. Ovaki primjer, znači možemo sad navoditi od zemlije do zemlje od državi do državi. Narod na ulazi i da ljudi zavjete zavijete, nadur, takozvani zavijete, zavijetuju se određenu stvar onom u kaboru da će uraditi, da on njima ispuni ovo pa će oni uraditi ovo. O znači ono meli šejh koju kabur kaže ako ti meni izliječiš dijeta a tu mem da da mi djete provođe na ispititu i da kom da liš da ožanim ovu osobu i da mi zatrudni ona kaže ja čel e, žrtovati toliko toliko životinja da što tolko i mi jedka e, naravno njemu će žrtva donići njen na njegov kab znači za a ti za već naromo znamo da je zavisi čirini samo Allah svana ta Znači ovakvih primjera znači, možemo navati zemlju do zemlji, šta se sve dešava od Indije, od Bangladeša, od, od Afganistana, Palestini, Šama danas i tako dalje, e, što je prisutnih stvari koje se radi muslimanskih zemljama. Nači od toga da, da, da se zaklinju, da, da se ljudi, da je proširana, znači, jako proširana stvar da ljudi, pa inače znači vrši obožavavci ta kabule koji radi ti radnje po kaburov od malena oni rastu na tim stvarima u Egiptu recimo. Znači ja sam razgovarao s ljudima koji su da sam bio studirao u Saudijskoj Arabi, koji duže kažu da se na tom odrast. Znači od malena on ide i zna da se odi na kabur i da se dovi da se traži odriženi proteinom se riši u životu od onog koji kabur. Tu kad je bilo normalno, oni ni posle toga bilo ništa neobično tako na Tako je odrasto, kad je odrasto čuo nešto da je to sporno pa Pa kome je Allah, Žešanovi, jel su se, pa se spasio, izvuka od toga. Da se zaklinju onima koji su Kabul. Znači, pozna te stvari, to su opisivali učenjaci, poput imama Sananija, Ševkanija, koji su opisivali, znači da je poznato od ovi Ashabu, od ovi As Kuburina, da oni ako se zakunu Allahom razgovor s ljudima, da to puno, nije to puno značajno, da ne važi to puno. Znači, može zakljeti Allahom, ali... Znači, to, ta zakljeta nije jaka. Kada hoće neko da te zakune, da kaže pravo, Kaj zakun se tim i tim šejihom ili koji ima kabor koji se obilazi? E onda ovaj stan je, jel, sad dobro razmislite, znači, ako je smije se, ne smije, znači ako sva istina, pa zaklijeće se, ako nije, ne smije Kad se ne smi zakle to znači kao da je slagoda, da nije rizno. A ovom Allahom, zaklijeći tu ko šale, jel? A kad se, da se zaklije e, imeno nekog eulije, šeida ili onog čiji je kaborovi se obilazi, e, tu nema šale. Znači tu, znači tu ukazuje do koje mjeri znači do koje mjeri šimp znači ušao u srca tih ljudi. I sad kažem znači ovakvih primjera znači, ima toliko i toliko možemo navrajati koliko hoćemo. I primjera su znači, konkretni, šta se dešavalo u praksi, pri znači, priča koje se dešavaju poput priče koji se spominje da se desila 1871. u Tunisu kada je, kada je Francuzi došli da da osvoje da osvoji Tunis pa je Uh, prije toga se desilo, kaže da jedan od uh, uh, su, znači, Evropa jel, kada je kada je vršila jel, ovaj, kolonizaciju ti muslimanskih mjesta, uh, a tu je došla, jel, Francuska je došla u Tunis, uh, u gradu, u glavnom gradu, Kajravanu, uh, bio je, bila je osoba koja je prije toga primila islam. Znači, Francus jedan je došao, uh, primio islam, sebi dao ime Said Ahmed Hadi, O, ovo spominje jedan od, od vojskovođa, egipatske vojske, koji govori o tim o tim koliko su ljudi imali, znači ta uvjerenja prema kaborovima, odnosno Sufije, koliko su štete i nanijeli i odbrane muslimana protiv akupatora. I kaže, on je bio imam jednog mešida, znači učio je kao tražio znanje, učio i tako dalje, ali bio je od onih koji je imao uvjerenja i onda u tom mjestu je bilo rašireno uvjerenje prema kaborovima. I kada je kada je došla trebala vojska francuska da napadne Kajrevanu, Došli su ljudi njemu, kao, kao učenom i uplednom čovjeku i mamu, da ga pitaju šta da rade. Obični ljudi, naravno. Pa su došli njemu, on je rekao, čeka vidiš, otićemo kod kabor, bio kabor u njegovom mešćidu. Otićemo, znači, kod Dariha Šeš, koji ima ukopan tu. Pa je on ušao u, u taj kabor, kao razgovarao sa tim, tim ukopanih koji je kabor, izašao ljudima i rekao. On je pitao šta je rekao, šta da radimo, da, da, da, da se borimo da se borim borimo, da se predamo ili da se borimo i kaže ja vam poručujem da je on rekao kaže da kaže da se ne opirite. On je rekao da se predate, kaže. Savjetovao da se predate. Kaže jer kaže je da će vaša zemlja kaže past, kaže pod njihovom okupacijom nećete moći ništa da uradite i on vas savjetuje da se da se predate. Kada je ta vijest raširena, kada je ta vijest raširena Onda je većina ljudi, kažu Kajrevanu, iako je noć znači, postojela vojska, postojao namjesnik, odbila. Znaci većina ljudi, obični ljudi koji su vjerovali, imaju vjerjenja prema Bogu, rekli su mi nećemo đući, smo nema fajda. Što smo kurkat kad će, kad nam rekovi, al rekao nam Mevlija, koliko Bog kaže, rekao da da nema da saviti da se predamo, da ima to fajdiju, znači, nema to fajda, znači kakac smo pobjedili, nema potrebe se borimo. I kaže tako da, je, da, da su na kraju bili prisiljani, oni ostali koji su htjeli da se bori, da da dogod, da sklopio, dogod, da predaju grad bez borbe. Ovo samo govori o tome znači, koliko, koliko, koliko je negativna stvar, primjera ove ovaj negativnosti otjeca Kaborova i ono što se rade oko Naborova, znači mnoštve primjera. Onda su učenjaci ovdje govorili ko je najviše doprinio širenju Kaborova u islamskom momentu. Mi smo spomenjali tošnji put ili preprešli da je Šehislam bin Temijer rekao jel, da, se, da se, prepričavam, da se u Kaborovi u ovom momentu nisu bili poznati prva tri stoljeća, da su se te tek proširili sa Benu Ubeid, i sadržen bezu povej da se za njme proširiti pa poco to posle jačanja sufizma uglavnom znači prva 3 stoljeća kaburovi gradnja na kaburovima mezarovi određen poznati ljudi uopšte nisu bili poznati nego te tek posle napravili ono što je napravljeno na kabrom određen poznati ljudi vi znate da nas ima znači to se spominja znači da ima nema jednog poznatog sava da nema њима negde kabur napravljen i ne samo napravili znači ne samo na jednom mjestu ima više mjesta Spominjalo sam za oliv, jer je ono da imali četiri različna država, i tako dalje, i narod radi s što se radi oko, oko tih kaburova. Uh, Pojenta je ovdje, znači, da razlog, raširnost kaburova, dešava se od strane prvo šija, rafidija, koje su raširili, I ne samo Širafidea, nego Šija, raznorazni sekti Ismailija i drugi koji su bili u islamskom umetu, od njih je počelo širenje kaborova, nakon toga su doprinili tome u navelko i na veliko znači, Sufije, sasvonite sa Ukvom. U ovim zemljama je godin bilo Osmanlijsko carstvo, pošto je u Osmanlijsko carstvo bio jak utjecaj Sufizma, i to dobro znamo i Bosni, da su sami Dolorska Osmanlija veliko utjecaj imali Sufije, tari, Sufijski tarikat koji su bili, čak osnivali određeni naselja, mjesta, a da i naravno pošto su a Sufije su inače digos oni dolazili tu su nicali zanima i kaburo to je vidljivo i dan, danas i vidi se na <gled> mnogim mjestima znači oni znači u dovanim osmanijskom carstvu ili god je bilo ili god je vladalo tu je znači tu je rašireno skaborova i ono što se kaže kaburova znači u toliko i mjeri rasprostranjena da da ne možemo naći kod nekih drugih nekih drugih vlasti ili, ili porodca koji su vladali u muslimansku umetkarstvu istoriju koji su bili. Uglavnom, drugi razlozi, da li je džehl neznanje za ostrala ekonomija i tako dalje, što sve je utjecalo na to da je, da je toliko rašireno, znači, gradljena kaborovima, turbeti i tome slično, i ono što se radi o tijih stvari, da je to toliko rašireno, raznost toga, kako je došlo do toga, znači, o tome su učinjanci govorili, pisali, što ima za sebe, ovaj, i sad neko može pa dobro, Aj možemo to razumjeti u prošlosti, je bilo je jeglane neznanja, šta je sad kako sad možemo da imamo ljude koji dan danas koji poziva, ismatra i opravda, i smatra da je ure, da je u redu, da je sasvim regularno da, da, da imamo torbeta, da imamo te kaburove koji obilaze, koji rade odje stvari, i čak imamo je novije vrijeme napisane tekstove, ovaj koji kao hoće da objasni ljudima da ima, kaže, ovaj tekst skoro je napisan, da ima kao preterali stvari koje se rade od kaburova, A ima ovi kao to što što, što su malo došli kufari što oni između se priznaju Sufije to je da Sufija piše naši, hmm. bosanski a kaže imam ove druge strane bi se lefije berabi koji negiraju totalno ovaj da treba rab kaburove praviti tako dalje a kaže zlatna sredina je ono da treba praviti i tako da sam treba paziti da se ne ide ili da se klanja kod kabura da se tava kao nije nego radi što dođe drugi radnici koji, koji su plaži su blaži tako dalje onda izne argumente da ukaze kroz istoriju šta se tu dešavalo na koji način pokušavajući da kaže, jel, to je isto zamotavanje u celofan e, samog poimanja e, sufizma i tesaufa. Da ima onaj pretjerani tesauf koji vodi u kufar širk, a, a, znači, a ima onaj umjerni pravi koji je izgađen, koji je zaslonak, a ono je I tako se ljudima prodaje kao pod na oko, kao neku islamsku oblas i tako dalje. Tako isto i ovo što se rade u kamurova. E sad na kraju da kažemo, jel, nećeš pa dobra gurida tu to, to sva što radi Kaburova šta je sa tu ono što je sporno sporna ona ovaj stvar znači ovo naj najgora naj, uh, naj znači, uh, za jednog muslimana stvar koja se radi dobro a to je što su uh, mnogi ljudi koji se radi predstavljaju veliki širk i naši uh, ta stvar kada se desi jednom muslimanu da uradi veliki širk i umre na tome znači to je ona opasnost Znači, da, da ono što se radi, ta, ta sporna, najgora stvar, najveća stvar, koja se radi oko ovih nabora, a to je činjenje širka. Ono zbog čega islam e, došao, zbog čega, zbog čega se bori, znači, e, a to je pozivanje u tevhid i borba protiv širka. Ono zbog čega slati poslanici, e, mi danas imamo umetu da ljudi, da ljudi. Mus, e, oni koji sebe smađaju s i kažu da je to islam, da to stvar čisti i pravi islam, oni to radiju. Znači to je nešto neponjivo, znači nevrovatna stvar, da možemo se može muslimanski umet, skupina muslimana, sebi dozvoli da upadne u stvari. Što je ovdje velika opasnost, šta, šta je ovdje problem širka, mi znamo, šta, govorili smo šta je veliki širk, znači pazite, imate veliki širk, mali širk, imate velik, nekoliko vrsta malog širka, pa ćemo to samo da, da brzim spomenuti, je što su sporno i krupne ove stvari koje se radi oko kabrova. Znači što u njima ima velikog širka a veliki širk, znači, izvodi iz islama, onaj koji ga radi, biće vječno i umre na tome, biće vječno u vatri, e, ako, ako umre na tome, naravno, e, a to, znači, još drugi posljedci spomenut ćemo, šta znači onaj koji čini veliki širk, kakva je posljedica toga, kak su došli šrijeski tekste po tom pitanju, e, od tih primjera veliki širk, spomenuli smo mnogi stvari ovdje, klasna je stvar, ono, e, znači, činjenje određenih ibadeta, e, onima koji su ukopani u, u, u Kaborovna Poput upućivanja dove njima, znači traži od njih da oni riješi određenu stvar. Dova koja su pući samo lađe šanom. Pa onda klanje kurbana na kaburovima. Pa onda zavijet, činjenja zavijeta onima koji su kaburovima. Ili mimo kaburova i druge vrste širka. Pa onda strah od onih koji... Znači strah kao da se boje, kao što se treba bojeti Allaha subana wa ta'ala. I traženje da se rješavaju te frižu kurubat... Da, da ti koji su Kabor-a rješavaju naše probleme, ne da će belaj koji su se odrešavaju životu itd. Od raznih primjer koji su spominuli. Znači to je ono što je sporno što se dešava kabora, što Ljudi koji radi te određenke stvari, ako klanja onom koju Kabor čini veliki širk, znači a, ako dođe zakoljik od toga Kabor-a, zakoljik od onom koju je u Kaboru, znači to je širk. A, znači imamo tu blažu vrstu. Laže u vrstu da se radi i badeti kod Kaburova koji su novotarija nisu širpi. Načemu to možemo znati jedino kad kad ispitamo tvrdimo stanje. Neko dožik kod Kabura idovi u puti dova Laže Šan na Pučionuku kod Kabra. Načemu dova Laže Šana kod Kabra nisli na to mjesto se bolje prima dova. To je novotarija. To nije dozvoljeno, al nije šir, a ni veliki šir kod izvodi je islama. Ili dožik kod Kabura i klanja. Međutim, tim su pravcu Kibli i klanja Allahu dželešanu, a ne ono kod Kabra. Znači, time nije učiti veliki širk, ali je novotarija što je na tom mjestu da klanja. I, i to me slično, znači, da radi određa, da dođe uči i Kur'an kod kabora. Znači, da je veći sevap i nagrad što uči i tu, svejedno poklanio nagradu ovom i onom, poklanio nagradu koju je kladbrio od nekom svom rođaku i rodbini. Znači, tu je novotarija na takav način da ispoljava taj bade, da je vrednije ga učiti kod kabora nego, nego kod kuće ili džami tako mešini itd. Uh, zašto je širk sporan, veliki širk? Zato što znači, imamo šariijarske tekstove, koji jasno ukazuju da je najveći grijih, da je naj, naj, najgori, najgrozniji što može osobu rad na dunjavu, to je da učini veliki širk. Uh, zašto, zašto je to najveća stvar? Zato što čovjek kada čini veliki širk, on uh, stavlja na stepen stvorenje, Allahov stvorenje stavlja na stepen Allaha želešanu. Kako? Jer upučuje ibadet Allahovom stvorenju, pa je zamijenio uloge. Znači, zamijenio te teze. I zato je došlo kurac, inna širka le dhulmun azim. Zaista je širk veliki, ogromni dhulum. Nepravda. A nepravda o šarijatu znači staviti nešto na pogrešno mjesto. To je nepravda. E tako ode osoba koja, koja upučuje ibadet, nekom mimo Allahovom želješanu, znači upučuje ibadet, stavlja ga na pogrešno mjesto. I time čini zulum, nepravdo Allahu dželešanu stavlja stvorenje na stepen uh, Allaha subhanahu wa taala. I zbog toga je znači, zbog toga je, znači šir uh, uh, najgori najveći grijeh koji postoji. Druga sva zašto je zašto je problemovi ove stvari koji se rade po kaburova, a to je što ona koji učini širk tu kaburova. I obično to radi iz ubježenja da je to to, da je to tako i treba, da je to vjera, da je to da to ono za što im došao Islam i, i ubijeđen je da je to od Islama, što ako na tome umri, na njih se odnosi kuram skarine, la, la, jephra, i ušto je bilo šalo, jephra, jephra, madunak, znači Allah dješanohu neće oprostiti na sluči ni širk, znači da su upuće i nekom mimo njega, kaže, al postiće a, a, mimo toga, mimo širka onome kome on hoće. Uh, to, to je znači uh, da onaj ko čini širk, Allah Čašanohu neće oprostiti, a ne umri na tome, ne, ne pokaje se, Allah Čašanohu neće oprostiti taj igri. Za druge igrije Allah Čašanohu može oprostiti. A znamo poznate razljednje oko namaza, ostavljača namaza. Druga sva, šta je sporan širk? Sporan je širk zbog toga što je došlo u kuranskom ajetu. Da onaj koji čini širk, kaže, harramallahu alaihi li dženne. Allah Čašanohu je zamranio ulazak u džennet ona ko učini širk među naših kod ne će sigurno ući u džennet inaho maiyushik billahi faqad harramallahu alayhi aljannah zayta ona ko učini širk Allahu, allah allah je jehamu gum zabranjava allah je zabranjava džennet wa ma'wa'uhu an-nar in yaghurava kćet biti vatra takođe ona ko učini širk poništava sva dobra djela sva koje prirađo <coughs> walau <coughs> ashraku la habita anhu ma kanu ya'malun Kaže, kaže, da ako bi oni učinili širk, kaže, bile bi im poništene, bila bi poništena njihova djela koja su radila, do, misli sam, dobra djela ili kaže, Allah šanul za poslanik san, kaže, ako bi ti učinio širk, Allah šanul obraća s poslanik san, ali se obraća njem ovako šta je za nas ostale dijela. Kaže, ako bi učinio širk, sigurno bi ti bila poništena tvoja dijela. Takože, za mušika je došlo u Šerijskim tekstovima da je njegova krv i metak na suhalamu. Faktom u mušrike ne haytu vajadtu muhu wa khuduhu wahtu i tako da do kraja ajte surte aub. Kaže ubijajte mušike gdje god da ih nađete i tako dalje. Ili došlo u hadisu Tefeknoje ulmerto doka to na sahta i jaqulu la ilaha illa Kaže najviše da se oni prote ljudi sve do kažu la ilaha illa Allah. Fa iza qaluha asab min dima'ihum wa ila bihaqihah, a kad izgovore la ila ila la, sačuvali svoj imetak, svoj krvi i svoj imetak, osim sa pravom islama. Također, u širinskim tekstima je došlo šesta stvar da je veliki širk znači, jedan od najvećih griha, Nema ima većih griha od toga. Allah nebbi u kombi ekberat kebalkar došlo u hadisu, mutefeku na lejih, a reto uh, svakako Allahu uh, poslanici kaže ali shira pobidlahi wa ququ balidin kaže činjenje širka Allahu velešanove najveći grije nakon toga nabra ostale grije znači ovo ukazuje uh, zašto je uh, zašto govorimo o temi zbog opasnosti tog griha koji ti griha koji se radi oko kabula još gore asvan da su ljudi ubeđeni da je to religija da je to islama da je to islam znači to su belaina belaina tmina na tmina A ima ljudi koji radi i mali širk, znači radi se i mali širk oko, oko, oko ovih mjesa koje spominjamo. Dok je mali širk tema za sebe, nije ćemo vratiti drugi put da je ne spominjamo. Pojedite ovdje da znamo da, da znači, veliki, veliki širk čovjeka izvodi iz islama, mali ga ne izvodi. Veliki širk znači, čini ono koji, ga, koji, ga, koji radi, čini ga da, da će vječno biti u vatri, a ona koji radi mali širk niće biti vječno u vatri. Onaj koji čini veliki širk znači, poništavaju se sva dobra djela, a onaj koji čini mali širk poništavaju samo ono djelo koji ra, koji, u kojoj radi uh, uh, mali širk. Također onaj koji čini veliki širk, znači uh, njegovaj krv i metak su halal, uh, halal, za razliku od ono koji čini uh, mali širk uh, čime se nadozvoljava njegov krv i meta a samo samo htjeli da workflow temu koji govorimo o raširenosti raširnosti širka opasosti širka umetu i da, da znamo kada govorimo o širku da to nije nešto što ne postoji da govorimo nešto uopšteno kada kažemo danas je popularno znači kaže ovaj islamski muslimanski umat i tako dalje muslimani ovaj trebaš mať lepo mišljenje muslimanima i trebaš nastojat da, da radiš Da, da nasojiš, znači, da gledaš umet kao jedno tijelo i tako da su svi muslimani na hajru ono. Znači, lije, jedno je lepo mišljenje i ono potrebno da je jednih drugih na lijepo mišljenje, a jedna je stvarnost gorka stvarnost muslimana koju imamo u praksi. I koju imamo čak koju nalazimo kod nas ovdje u našoj stvarnosti. Znači, mi moramo znati boljke, sporne stvari, dalalete, skretanja, unutar muslimana kako bi se oni liječili pogotovo ovih ovaj akidijski, da bi ozdravli Kijivo muslimana. Ako to ne budemo radili, ubrajali, samo da smo mi muslimani, da smo i zajedno, da je umeta se okupina jednom, uh, kao kažel, gdje svi ovaj, svituci tu imali mojo, znači takav način, takav način neće muslimani spasiti i neće izbaviti iz Belaja, a najbitnija je stvar spasavanja kod Allaha željšanu, a ne tu na Dunjalogu da budemo zajedno, da imamo, uh, da imamo jednu državu, da smo jedna džema, zajednica i, i te poznate parole koji se koji se širi. Molim, Alžešano, da poveća fikvu vjeru i da nas učin svoji, uh, svojim iskrenim vjernicima. Uh, da nas sačuva od velikog i malog širka i od svih vrsta dola laka, svanika, laume, vranti, jaša, da je on da je lete, sa hvirkevo je i lejke.